а то щаслива пара, аж любо подивитися. От бідна сирота, не зазнала гаразду дитиною, та нехай їй хоч тепер буде добре. Люди завидували у люнці. В хаті Костиха й не гадала, де чого на навчити. Поводилася з нею як з немечкою, що не вміє нічого робити, та чекає лише, щоб добути свого часу, а потому з Богом. З часом стала Костиха воркотіти. Відтак стала таке вигадувати на навістку голос та прозивати деколи помийницею. Олюнька зносила все терпеливо. Вона зміркувала, що ні Дмитро, ні мама не люблять її, то й не сподівалася від них щирого слова. Костиха лаяла її, і їй привиділось, що то вуйна Ганна перекинулася в Костиху. Лаяна з маленької дитини, поштуркувана і попихана, Привикла до того, і ні перед ким, ані одним словом була б не пожалілася. Лише коли оставалася сама, давала своєму горю волю, плакала тихо, втирала сльози, і робила свою роботу далі. Вона хотіла мати хоч одну щиру душу коло себе, що любила б її. Звернулася до Марині, чоловікової сестри, але й тут не знайшла ні крихітки серця. Мариня, коли надивилася щоднини, як мама і Дмитро поводяться з Олюнькою, Стали й собі послуговуватися та помітувати нею, і навіть не гадала звернутися до неї з добрим словом. Олюнька замкнулася сама в собі. Сіла її розрада була, коли в неділю пішла до церкви, а по обіді сіла в хаті і читала свій молитовник. Тоді, звичайно, не було нікого в хаті. Дмитро йшов до сусідів побалакати. Костиха виходила з Мариною також. Тоді Олюнька давала волю своїм гірким думкам, і сльозам, та плакала, аж в очах пекло. В сльозах тих, топила своє горе, не раз кортіло їй піти на цвинтер на могилу дідуся, але саме тепер настала болотисто-холодна осінь, а цвинтер був далеко за селом. Олюньці ставало щораз гірше, не минуло ще три місяці від весілля, а вже Костиха давала їй їсти окремо, як немеці. Пішло з того, що Олюнька молоко процідила не так, як треба, Костиха визвірилася на неї, споганила останніми словами, а в кінці, як сідали до обіду, сказала, що з такою нехлюєю гідкоїсти, і дала їй у мишчині окремо. Дмитро зовсім не переймався тим, що мама збиткується над його жінкою. Це його нітрохи не обходило. Хоч би одно слово, сказав на захист. Олюнька проковтнула сльози, але не боронилася ні словечком. По одній такій домашній бучі послали Олюньку за чимось до Шевка. Костиха спершу ніколи її туди не посилала. Вона боялася, щоб Шевко не випитав Олюньку, як їй живеться, а вона, щоб десь чим не виговорилася. Але тепер Костиха так з тим зжилася, що їй здавалось, ніби воно так і повинно бути, ніби Олюнька для того і створена, щоб на неї заодно гулюкати, сварити та помітувати нею. Тепер послала її до шевка, забувши, що вона може її зрадити. Олюнька плакала всю дорогу, аж перед хатою обтерла сльози. Шевкова дуже втішилася нею, прийняла її раду, а то горда шляхтянка навіть не покажеся на поріг і стала її цілувати. Та чого ж ти, моя доню, така червона на лиці? А очі аж кров'ю налилися? Чи не хвора, або не до боже не плакала чого? Я, тітко, не плакала. Це від вітру так очі почервоніли і налились сльозами. Олюнька хотіла усміхнутися, хоч серце краялося, Вона зібрала всі свої сили, щоб не розплакатися перед Шевковою, бо ні за що в світі не хотіла зраджувати своєї долі перед людьми. Шевкова повірила, те, що лице помарніло, приписувала іншій причині. Це вже було три місяці по весіллю. Ну? «А як же ж тобі живеться? От як у господарстві, при роботі...» Олюнька полагодила справу, в якій послала її Костиха, і збиралася вертатись. «Та поситі ще, Олюнько, і скажи дещо», – затримувала її Шевкова. «От незадовго верне мій, та втішиться тобою». Олюнька боялася здибатися з Шевком. Перед ним могла з дещим проговоритися, а вона того дуже боялася, бо ж тоді Костиха видерла в її очі. Ой, не можу, тіточко, не можу. Тепер дуже пильна робота і мамі борзо треба, лепетала Олюнька і заспішила відходити. А що тепер робите? питала Шавкова, як Олюнька була вже на порозі. Дмитро молотець, а ми лущимо квасолю. Та зайди ще коли до нас, Олюнько, гукнула Шавкова за нею слід.